покірливі служебки вловлювали тріпотіння вій, скинення бровою, посмикування кутиків уст. Усе, як колись у самогутній Махідевран, все сталося, як мріялося колись маленькій рабині Хорем. Всі бажання здійснювалися навіть найзухваліші. А чи стала вона щасливішою і вільнішою? Птахи тріпотіли на гіллі й перелітали в повітрі барвистими клаптями, Метелики, легкі й ніжні, як муслінові хустинки, випущені з недбалих рук падешахових, тішили око володарки. Червоні мурахи метушилися, ніби султанське військо перед ворожою кріпостю. Ящірки грілися на сонці, вигинаючись, мов молоді одаліски. Для неї те все, чи для євнухів? Бо ж повсюди, хоч куди глянь, євнухи. Євнухи, євнухи, лагодять мури, підстригають дерева, чистять чемши, посипають піском доріжки, зрізають троянди. Поки діти були малі, здавалося Роксолані, що довкола справді райські сади, бо ж їхня краса приносила стільки втіхи цим ніжним і беззахисним істотам. Але діти виростали і, здається, навіть переростали свою матір, полишали її в цих садах, а самі на простір, тягнулися до небес, до чужих для неї, але ж рідних для них османських небес. Чи і справді небо розділене між державами, як і земля? І я небо рідне, а я чуже. І кожне має своє сонце, свій місяць, свої зорі, хмари, дощі, тумани і вітри. Діти відгороджували її від минулого назавжди, навіки, і вже ніколи не вернеться вона додому, не зможе проникнути туди навіть її незгасна любов до матусі і жаль до вітця. Ніщо, ніщо, лишиться вона розп'ята між тугою і відчаєм, між суттю і виявом, між вічністю і щоденністю. Коли безпомічною рабиною потрапила в страшний гарем, Мала в собі безмежні запаси мужності, але не володіла силою. Тепер мала силу, але мужність відібрана дітьми. Дрижала за них майже по-звірячому, затуляла собою, своїм майбутнім, своїм життям, пожертвувала для них душу, поміняла богів. Одного віддала і забула, другого взяла, намагаючись зробити своїм. Чи ж зробила і чи зробить. І все... Заради дітей. Діти народжувалися, і перше, що бачили, це небо й море. Земля приходила до них згодом, і була вона безкрає. А життя, чи воно для них безкрає? А які ж діти? Сини гінки, мов кипариси, міх у 12 років уже така завишки, як її мати. Найстарший Мехмед, майже султан, перейняв від свого батька всю маєстатичність, всю владчість, закам'яніння і бронзовіння, так ніби вже з колиски готувався до влади. До влади чи до смерти? Поки живе Мустафа, найстарший Сулейманів син, ще від тієї хижої Черкешенки, над Роксоланеними синами нависає загроза понищення. Султаном стає найстарший, а всі молодші – від жорстокого закону фатіха не було рятунку Може, і діти відчували це вже мало не відколиски І дитинство їхнє кінчалося в покої матері їхньої Бо щойно переходили до своїх вихователів Ставали, мовби маленькими султанами Вчилися урочистих жестів, поважної ходи і слів Зарозумілості і пехи Не знали справжнього дитинства Дитячих ігор, друзів всі довкола них були тільки підданими слугами, тому малий Селім ніяк не міг повірити, що в нього, як і в звичайного простого хлопця, десять пальців на руках. А для Мехмеда його вихователь Шемсі Ефенді наймав за одну акча бідних хлопчиків, щоб султанський син бив їх, розвиваючи в собі силу, мужність і ненависть до ворога. Для матері всі вони були неоднакові, як і роки їхніх народжень. У Мехмеда після народження на лобику висіялося волосся. Прикмети вказували, що буде з норовом, як кінь, і чіплятиметься до людей».